Eta dago wei, tonan zin, tonan zin Wei, tonan zin, wei, tonan zin to nan... Kaixo, kaixo entzuleak, antxeta irratian gaude, txingurri hotxak, Zer haukiko dugu gaurkoan, Milin? Arratxalde Pili, arratxalde hon entzule. Batez ere, eskertu nahi dizuegu hori egoteagatik bestela ez genukeza, jorik egingo, beraz, ba, bueno, intzu, herri importantea da zuek entzutea, kaurkoz daukagulendabizi, amagoiarekin elkarrizketa bat, e, txirrinka ekimenari buruz, e, txirrinka ekimen e, zoragarri hau, maiatzan burutuko dena, maiatzak hogeitik, hogeita bira arte, eta espero dugu denok parte hartzea, e, ez da, korrika, Ez da ez da txirrindulari vuelta da biok batera, eh? Txirrindulaz korri erreleboka, zeharkatuko dugu Euskal Herria lauzuta behin bitartez. Ondorena paisiertsaren aldeko bertso kopla bat eh, entzungo dugu, izango dugu entzungai, lurraren aldeko eh lezon egin zen egun batean botatakoa. Ba, egun hartan ere Mandela eder bat e, osatu zen e, bertako barazkiekin, bertako ekoizleek, ekoizten dituzten baraz, badazkiekin. Eta, bueno, e, ondoren e, bertak azeresi egin godiogu omenaldi bat, berriak egunkarian argitaratutako artikuloa irakurriko dizuegu. Isogarri importante iruditzen zaigulako eta malgarria pilo bat hundaka bueno, e, indigena hiltzen ari dira indigena aktivistak, beraien lurra defendatzen ari direnak egitasmo zuntzitzaie eta garapen aurka presa hidroelektrikoak alegia eta bertak azerezen bat eta duela gutxi akatu zuten bera eta berekide bat bere onmen ez irakurriko ezugu berriak argitaratutako artikuloa Eta bere homenez jarraituko dugu lurren aldeko irratsaioak ekoizten, garapen zalekeriaren aurkakoak. Gero abesti bereziak ditugu, koto de doinana, bainika doblerena, antzinako abesti bat gaurkotasun osoa daukana, bere dukinagatik, eta txika plastika Ruben Bladesena, ez da gore baina gaurkotasun handia dauka, Eta gero, afurena, atzeterik ez, taubai, gorengoa da, eta oso-oso kanta ederra taldea bezala. Bai, amagoia naiz, eh, atxetek ditu elkarlaneko kidea eta espreski tolosaldeko elkarlanekoa. Gian, magoia e, zer moduz dioaz xirrikaren prestaketak. Bagoa bai, pixkanaka pixkanaka piezak osatzen bagoaz eta elkarrekin enkajatuz bagoaz. talde desberdinak parte hartzen nahidia, beraz itxura ona du. E, Okerez banago e, lau zuutabe zerkatuko dute Euskal Herria, E, bata hasiko da iruñatik, beste bat Bilbotik, beste bat gaztiztik eta laugarrena hendaiatik ez al da horrela?i bueno, Bilbokoa muzkiztik hasiko ditzake. baina bai esan duzu beste izangoliake lauuta da, eta denak amaituko lueke aniozarren izango litzateke amaiera bai. Nun dago angiozar zeren batzuei komentatzen dietu eta esaten diate, non dago hori. <laughs> Bai, jatulik kolitzake oso bertu bergaratik, bergaran, zan lehike, baina, bueno, angiezar, angiezar, zango ditzake nau kilometruta eola, bergaratik. Bai, zango ditzake pixka, zango ratxua da handerez e, korapilua, ez? Zango irrekoan korapilua, eta zer esan handia du, orduan, ba lekua eda, ama, amaiera emango diegu lekoa, Esan duzu atxeteren korapilloa, hortikan igarotzen dela? Oh, era, hor izango da, korapilloa, hor batuko da, igrekoan hor batuko dira hainbat zati desberdin, eta babai, da leku sozangutatxua, eta polemikarre ekarri duena. Eh? Me canta la vía de esperanza, alegría, fuera de triste mentira, locura, pasiones y yerra, pasione, de sol y sonrisa, que yo me paso todo el día cantando, riendo, soñando, alegrando, sintiendo, observando y mirandomo arriba porque no, da, a veces llorando, a veces llorando bat izan da, la, bat, eta ondoren, behar ba, ikan dirua e, ezari orde gauzak zehaztu bade egondia, eta horregondia e, ikanikak e, e, Espainiar gobernua eta eusko jarlaritzen artean. Halik eta ba, azkarren egin nahi horrekin eusko jarlaritzen ba, presionatuz Espainiar gobernuai. Horregondia denbora da xente, oi? asira batian, bernikako ba, berberako horapiluakin e, gaiakin hasieran. Eta gero horan ja, oain dela utxi, ba, egonda beste puntua eta aipagarria adjudikatu ziala zatiak, baino adjudikazioik izan duela behar dana, baino prezio askoze, eh, askoze batxuguak, ez, ez dira errealak. Oire, bai, beste puntu polemikoa esan lehike azkinetarikoa izan dena. Eta e, dena den, angiozar, bergarako pedania edo auzo hau jadanik e, zeharkatuta dago atzeteren zubibidet bate, bate, batetik, ez da? Oire, hor ja dagoeneko mugimenduk ikusten dira Bai, nahiz eta korpioa beha, zati guztik, eh, eno ez egon guen dikan, eh, guztiz lotuta esproski angiozar, angiozaren ja mugen um, duk ikusten dia, bai. Han, ah, azken zinen, eh, berkara guazen ditartian ikusikoetan nahi anea, eh, oberra zati. Bale, amagoia. Eh, bai. Orduan, eh, txirrinka azari garen ez? Ba, jendeari ere aipatzen diot. Bueno, ba, bizikletas eta esaten dute, "Uh, bizikletas niernaiz, bizikletas zibiltzen. Orduan, ze ze izango da eh, tramu handiak egin behar, egin beharrekoa, kasalduigu zu piska bat. Bai, azten finen, berez, ba, asko finian berez, aurre ikusita dago nada, fatika Zatika ater. Fatika hoy hartuko luke korrika kutsua. Zapitatzen da zu, zapitakoitza hartuko luke Zalde, mugumendu da esberdeniak. Ibele bat egitarren, gutxo bera bera, zati bako izan, boski denetroa hitu. Orduan bort, biziketan ibiltze hortan e du asko ekartzen, e esfortzu asko egite baina kontutan errealistak izan da, kontutan hartutan non den, oide bai, oso sanguratxua da. Ni personalki egia esaten egazue, biziketa oantxasibarko e nartxan jartzen ze aspaldi ez dertu. Baina, ba, hini ikuste, inungo horaz egabe, bizik eta galakian jarri, eta eh, moldatzeko modun. Baina, egia esan, ba, kontutan hartzea ere bai, mundan ze segundetan nund, ba, baliteke aldapakin bati asko kostatzea. Eh? Eta orduan, azken zinen, bost kilometroka doa, ez du suposatzen, rekordi da guztia ez? Eh? Zoi azken zinen, norbeak neurtzen du. Osongi, orduan e, e, bakoitzak, e, aldu nahi bali ma du, ibili boz kilometroiek, edo gehio, edo, ba, agian, baten batek ez du bizikleta zibili nahi, baina aldu egon hor lekukoa aldatzen den gune horretan ez? Eta hor zerbait egin, edo? Bai, azken tinen, orda, nordat, luko hartuko dunak, herritarrak... oia... Nordean esku dao, ingurukoan esku, nekuko aldatzeaz gai, da biziketan ibiltzeaz gai, da ufala igarriak egite hortan. Gehi izatean izan daiteke egunean bertan, txerrinka guritzan egun, e, daan egunetan bertan, edo edo edaberean lehenagore da, izte, lehenago eongo da, aurre txerrinka izeneko e, asmo bat, dala, Zekin za antolatzen jun, bat txirrinkakin lotura eutiko naiz nahiz eta ez izan biziketan ibiltzea. Eta aztertan datza aurre txirrinka hau, ba? Aurre txirrinka izango litzateke, azken zineen txirrinkan xalatzen hainbat like gauza, ba, horratzea, beste era batzuetan beste bide batzun eh, bidez. Adibide bezala izan lehiken maien gurukartolatu, bide eman aldik, izan lehike ekintza puntual batzuk gurutzea, izan lehike ba, adibidez korrekatxiki itean beli bezala txerenkatxiki. Oso, oso zabala, ez? Eh? Eta izango ditzake batetik bagaia horratzeko, eta horrekin batea, ba, elburuare izango luke beroketa bat egiten jotea txerenkai begi da, ez? Eh? Gaia, eh, jandeketan gana, iristeko aukera emanik, ez? Eh? Horzongi, e, kontutan hartuz, helburu e, nagusia AHT, abiadurandiko trena eta egitasmo, zuntzitzaile, garapenzale, guztiak, salatzea zalatzea dene, dela, e, horrek esan nahi du, e, deialdi hau, dihoala, lurraren alde dauden taldei zuzenduta edo zabalagoa dela? Baya, azten zinen, lemak izaten du lurra, e, lurra zaindu, jendarte eredua eraldatu, ordoi? Igarren ditzo ikoso esangguratsuka aipatuzuna aipatu deszu aipatu galdera erantzuteko ez, azken zien zenartea eraldatze ohi edono elti dezakeen nahii. Eta ez du zertan zuzenean naturarekin lotuta egonik eh, mugimendu talde persona horrek. bai zeresana izango du nuga eh, indiketa esangguratsugua izango da oso zuzena da, izango ditatekela Adibide bezala, bestain bat mugimendu frakin bezala e, erraustegien aurkakoa, eta barretabarretabar, bar, osanguratxuak lemak dien bezala, atxete eta proiektu txikitzaleekin hori burrakatzea, oso zizena izango ditaket, baino, azken fineen lurra zaintzea, jendartea eraldatu nahi dundan bat bentzat, parte hartzeko lema bat izango ez. Bai gainera nahiko gaurkotasuna handia izaten ari da egun hauetan e, prentzan irakurtzen ari gara nola ari diren mozten e, giz, gizarte laguntzak ez ba RGI deitzen dioten hoiek ba e, leporatzen diote jende askori iruzur egitea kentzen ari, ari dira e, dirua e, jendeari emandako dirua lagun gendarte laguntza hoetan Eta gero eta zaiagoa dirudi eskatzea, hori oinarrizko errenta edo eh nola lotu dezakegu egoera hau eh diren dirutza HT-erako gastatzenari diren dirutzarekin? Bai, arte sinien aipatzen du zela, eh zor daude eh gastu batzuk eh, eta ez direnak ai hasetzen eh, Hau da eh, gizarte laguntzak eh, izango litzatekenak herritarrak eh, benetan behar dutenak eta aseziooain izan da izan da puntu bakotako bat beste leku bat eta ba, bideratzen golitzaateela bat HTA bean no a, a, bideratzen duten ez, eh? ta horre ba, oso eh, azmar oso Esanguratsua da jendea zer nola dagoen leguretik egunea okerrago, ez? Eh, e, adibidezela, ikusi beste ekestado, no stiendo, no stiin, eh, membra gutzin, euskaleko jendea hilda eta ez diou gaurka sheritasio kultura bat hartzen, baina auzo oso, oso grabera da hoi. Eta guzti horrek, ba, zer esana handia alka Horren harira, hori itarazi behar dugu e, aurtengo aurre kontuetan, 2008i garren urtekoak, Eusko jaularitzak irureun eta tapiko milioi euro, eta Euskainiar gobernuak beste irureun tapiko milioi euro, hartu dute ba, zergeetatikan, diru publikoetatikan, atxeterako, e, hain zuzen ere Eus, Euskal Y korako ez da, E, Artu duten e, zifrak oso e, salbajiak dira esan daik ez. Eh? Eta haurten ba, egin dugu erreferentzia e, izan da unsko jarlaritzak ingurumeneko e, ataletik, ingurumeneko e, prosupueston zailetik hartu ditu lat, eguneko derrogeita mabila atxetea erikitzuko. Eh, diagoza batzuk eh, esateako Elkarlaneko eskematan ez diana sartzen, eta, ba, Elkarlaneko eskematan, atxeteru ditu Elkarlaneko eskemetan sartzu zan ez dela harritzeko azait inorrei, zentzu eh, duna iruditzea oien. Eguneko eh, berrogeita magila. Eusko jaurlaritak ingurumen saileko aurre kontrutatik. Onda, oida, oida. Herre, herre, pika, tuba, ongi ulertu dugu ez da, ingurumen saieko eunko berrogei tamabia a da trenerako. da oida. Errepikatu dugu, ba, ez geno ongi ulertu genuen edo ez. Jaja, bai, bai, Se costa egiten da ez, eh? xatea, ondo ulertuet, bai, bai, alaba. zeta Bale, ama, Orduan, e, txirrinkaren ekimena, e, endaian hasiko da maiatzaren hogeian, baina beste puntuetatik abiatuko da maiatzaren hogeita bata, ez, e, larun batarekin. E, len, lemiziko gaua endaiatik e, igaroko dugu donostin, antiguon, eta e, larun batean e, abiatuko gara donostitik e, urretsura. E, kontatuko aldi guztu piskat zein izango den hori, tramo horren egita daua? Bai, aipatu duzu bezala, izango da, e, hostira larratxan dian, e, iparrandetik e, naziko dana, e, justu espreskia zidea eman goliakela kade movementuak, izango liak, liakela e, iparrandian atxeten aurka borrokan dagon platraformalitateke, Eta gero amaiera bairi burun bertan, donostin bertan, nain guelta batzu batzuk emateko asmoa badagoz. Eta urrungo goizian ba, lanbaten asiko liztetekke donostin bertan, eta jarraitena hainbat eta hainbat eskualde, eta eskualde zeharkatu ziruzkoan zehar. Eta esateako urrungo lekoa izango dauz esan gura txua zubieta. zubietan bertan, dakik bezala erraustegian gaia hortxe dagoz, eh? peripilean ondoren ean ermani, urni eta andoan, ziroiagoak donosaldeko telusaldek, hainbat herriz neerkatu, ja, jarra iango eta amaituko genuke larun bat abea um, urretsun. Eta, ja, igandean urretsutik hasi, anlo egin deula, eta amatxu angiozaren. E, angiozareak guna uratik, esmoa dago bergarandatzea datzea, ba, Etenen, lau zutabek, batea igotzeko. Eta hor lau zutabek bezala, da naharroko eta gituzkoko zutabeket, lehenagoia bilduta egongo gudia. Hau da, larun baten bertan behar sainen batuko dia urretsua joateko. Ideia bat horko bat egiteko, la burresan da. Oso hongi, oso interesgarria, ekimena. Beraz, daukagu denbora, bueno, daukagu hilabetetapiko entrenatzeko, ez da? Ta enforma egoteko txirrinkarako. Hoi oh, e da, baia hondotorreko zai gube loiz. E. Dena den, bueno, txirrinka ezaten, izenak esaten duen bezala, korrikaren filosofia izanen du, eta ez da geldituko, ez da? E, Lekuko trukaketa gertatuko da, soilik binen txirrinkak aurrera joko du? Bai, horregakoa e, egon bat jezkela e, leku zehatzu batzuk oso esan guratxuak eta geldi aldiak egon bat jezkenak. Baino Baina izango e, puntu oso esan guratxuk. Baina orokorrian, hartzen balima da orokorra-orokorra, izango lipeateke pati bat, lekukoa pasa, urrungoa jarraian. Nahiz eta du batu Dozki, ez da izango, zehazki e, leku guztikan, e, zutabe guztikan, esakto, esan daitekena, berdin, berdin, ez zagoizak eksikat, e, gituzkun e, kutxu hori, e, esateako baliteke ez datiren batian, hitze e, batzuk botan nahi izatea, mugimendu batek, ba, bueno, ba, esku zabalei gazteula, norbaitan imatu ba, ondietoria. Beraz, jendarte eredu aldatzearen alde dauden aldarrik guztiak bere, lekoa daukatet, xerrinkan, ez da? Hoi da, hoi nahi deguna, ez? E, uste, baina zeresan ondia daukatela, hainbat mugimendu kelkarrekin e, lotu, ez? Eta e, puntu berdina izango genukela, E, iritsi nahiko nuke lekua, ez? Eta, ba, beharrezko ikusten da, hor, e, lanketa elkarlan bat ez burutzia. Bale, amagoia, e, bakarri gauza bat bukatzeko. E, zerbait horriratu nahi diguzu lekukua ari buruz? <coughs> bueno, horra azken zine, ez izango eh, duna eh, da zuta bebakoitzak bere izango dula ezkin eh, jan horze eh, egilea oantxe burutzen ahira eta kero egingo diala adenak jontatuko ditugu angiozaren bertan Horzangi, hor duan bueno, ba, gordeko dugu lekuko anolakoa izango de en, bueno, pues, pizka batez ekretupean edo sorpresa bezala ez da? Hoi oh, Baina, eh, bueno, zerbait aurrera txagatik esan dezakegu sim, eh, simbolizatuko duela borroka guztien batuketa, ezta? da? Oh, oida, oida, azienpinen izango dute launekuko ekarrekin lotura. Ozo, ongeamagoia. Pues ez dakit zerbait eh, gehitu nahi baldimaduzu? Eta, eh, bueno, ba, jende hai, animatu araztea ika aipatu duzu bezala naina internatiko denbora badagola? Badago denbora entrenatzeko enforma formaa jartzeko eta, bueno, ez da ere forma egon behar, bizziletaz bost kilometro egiteko eh, lekuko leko hartuko den gunetatik eh, beste egunera. Beraz bobbona amaoia ba esker mila egoteagatik gurekin t sinkurriotzak anantxete eh, Eta obere na dizugu zuri eta antolatzen ari diren guztiei. Euskarrik asko? Haupa txerrinka eta haupa atxeteren aurkako mugimendua eta lurraren defentsan eta gizarteraldak nahi duten mugimendu guztiak. por tu salvación que el hombre se propone tu rey instrucción y si le da la gana te asaltan dos semanas y si le da la gana te asaltan dos semanas desde su despacho santuario del poder, algún que otro mamarracho puede dictar la ley, transformando la estructura de la madre natura, y hay quien podrá remedio ya a tanta desventud. Antxetei erratian jarraitzen dugu, txingurri hotxak, kontrako eta lurran aldeko irratxa joan, badak bi astetikan behin hemen gaitu zuela, eta orain bertan entzun dugun kanta, bainika doblereen koto de doinena izan da, kontatuko diguzu pixka, zertaz hitz egiten du e, kanta honek? Bueno, beraiek eh, argi uste dute dela koto um, edo de nena, gaur egun eh, naturgun edo eh, parke naturala dena, bere garaian mea egon zen, eta beraiek dedikatu zioten kanta eder hau. Eh, jarri dugu oso kanta entziñako en kanta da, bueno, eh, agian laro garren hamarkadakoa edo iruro gehi garren hamarkadakoa, baina jarri dugu uste dugulako eh, egun hori okotasuna daukala, Ezagian, kotoe doinean, amomentu honetan, mehatzupean e, dagoelako baizik eta e, askotan errepikatzen dugun bezala hemen, el, naturgune gehienak mehatzupean daudela, ba, edo zein egitasmo garapenzale hortikan egin nahi dutelako naturgune hauek e, zapalduz eta suntzituz. eta iruditzu zaigu adierazgarria oso. Horena dibide dugu, e, dakizuen gure entzulek dakiten bezala, beti e, an, e, lurreta eskatasuna an eta hemen da gure elema, eta koto dedo nena an guelban dago, hain zuzen, e, baina hemen ere ba, baditugu ba, horrelako proiektu txikitzaie batzuk, eta gaur pilietamilik kontatu diguten moduan ba, ikustalaian, e, ikustalaiaren azpiko partean ere, e, ba... E, ba suaitza suaitzar batzuk zeuden eta pili eta milik esan digute bota egin dituztela Eh, Lena Gotican men neukidi izandugu udaletzeko eh pertsona bat hitze egiten, ba horri irregularidadeak zaudela, badakizute, hor e, luxuzko etxeak egin nei dituztela e, eta ba, salaketa desberdinak egin dituzte, ba eh e, ezin zirela bota eta ematen du bas eh gain dituztudutela trabalegal guztiak eta jada bota dituzte zuaitza hoiek. Ez algikona da irungo dalak dokam Protokolo edo potrokolo, uste dugu bigarrena daukala, eta bai, ba, atzo, goizian nortikan pasatu ginen, eta gore arridurarako, e, ari ziren e, zuaitzak mosten, jakingo duzue ikustalaiaren beko partean, gelditzen ziren zuaitz batzuk, Ba bueno, ba hori zen e, irungo erdigunearen arnazgunea. Arnazguneri gabe gelditu da irungo erdigune. Beraz, e, Aviaduran diz dijoa Irun e, zementuzko hiri basamortutua izatera. Bueno, eta orain entzungo dugu, pasatuko gara apaisi hartza, gantxurizketan dagoen nekazalur, e, eremu mehatatu baten e, inguruko ba, bertxo bat entzutera, duela hilabete pare bat, egin zuten e, ba, egun jaigiroko egun bat, e, lezon eta bertan botatako bertxo bat entzungo dugu. Apaisi hartzan, mandala. A-M-M, zue pentsatu zizengoan. Ekialde gaitzai, Atención. mende balgozoz, apaisi hartzan bizian. Egun ez egun, baratzak landuz, amaitai jargin izerdia, alerik Lur aterei ten, lur atuz jakis askia, jangos joiteko, iskineriniz emborustelen posoia, dena isoratu darían usted es un chocito ya bañanes de Aucar la ovarían que menda laita el carre Aizai zarberria estetikari deingozetika gogor lotzeko. Ya era una chica plástica De esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan Sudan Chanel No. 3 Que sueña casarse con un tontor Pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es igual A menos que sea fulano de tal Son lindas delgadas de buen vestir De mirada esquiva y falso reír Él era muchacho plástico, de esos que veo por ahí Con la peinilla en la mano y cara de yo no soy De los que por teme condensación discuten que marca de carro es mejor De los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener Para andar elegantes y así poder a una chica plástica recoger una pareja plástica De esas que veo por ahí Pensando solo en dinero Ella en la moda en Paris Apareta lo que no son Viviendo en un mundo de pura inusión Diciendo a su hijo de 5 años No juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener Su estatus social en con él La boda de guía Era una ciudad de plástico, dejas que no quiero ver de edificios cancerosos y un corazón de oropel, donde empezó un solama de un dólar, donde nadie arriesga de nadie jornada, Gente de derrumbos de poliéster que se te ha sido oír y miran dan sin ver, gente que vendió por comodidad con su razón de ser y su libertad. Oye, hermano, oye, amigo Nunca vendas tu destino Por el oro ni la comodidad No te me aguantes, pues nos falta dar bastante Vamos todos adelante Para juntos terminar Por la ignorancia que nos darás sugestionados Por modelos importados Que no son la solución No te dejes confundir Buzka el fondo es su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón No te dejes confundir Buska el fondo su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras Y jamás el corazón Pues volvamos a donde hemos estado, donde regresaremos, como dice la canción, se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero no el No. Garas, se ven las caras se Berta Cáceres eta Nelson Garciaren azken hilketak joera baten adierazle dira. Indigenekintzaileen aurkako errepresioa gogortu eginda mundu osoan. Estatu eta enpresen interesak salatu dituzte ingunu inkurumenaren defendatzaileek. Hauek lurrari emandako biziak izan dira. E, kopin indigenen herri erakundeetako Konseiluko kidea zen ondura zen. Lautiro zituen buruan eta orpegian hilik aurkitu zutenian, lekuko, dabideek kontatu dutenez, konuntatu dutenez. ehunta familia kaleratzen ari zirela indarrez zabaldu zuen, sare sozialen bidez, defenddatzaaien sare nazionalak rio txikito emuan. Amar patrulla eta bi tanke zeudela an eta antxe zegoela garzia kaleratzeak egin zituztenean. Kaleratzeen ostean familiarekin bazkaltzerazik joala zuten. Hondurasko Polizia Nazionalak bereala zuen hilketak ez dutela zerikusirik kaleratzeekin. Poliziek ez dutela indarkeriarik erabili. Beste diote indigenek, hainbat zaurituren berri eman dute. Berta Cáceres ekintzaiaren hilketa oraindik bizi-bizirik dagola, gertatu da Garziaren hilketa. Beste indigena bat hilda, zerrenda luzean. Badute harremanik, biek elkarrekin egiten zuten lenka indigenen lurren eta giza eskubideen alde. Berta Cáceres joan den martxoaren iruan zuten, Alferrikakoak izan ziren indigenek Cáceres babesteko Hondurazko gobernuari egindako eskaerak. Cáceres maiz kesatu zen, segika ditut, mehatxo egin didate, gatibu, gatibu hartu edo hile egingo nautela. Nire familia mehatxatzen dute, honi egin behar diogu aurre. Cáceres, lenka eratzen. Lenka Herri osoak osoa gidatu zuen aguazarkako presaren aurka eta garaipen handiak lortu zituzten protesten eraginez. Txinako zinojodro enpresak estututa, munduko presa ekintzailerik handiena da, ez zuen babestu proiektua. Kaceres karisma handiko liderra bihurtu zen. Estatuaren babesa aserrrea izugarria da indigenen artean ingurumenaren aldeko ekintzaileok duten babesjabetasunagatik. Ilketen zigor gabetasuna salatzen diar dote eta multinazionalak babesteko gobernuak daukan interesa. Cáceresen familiak gobernuari leporatu dio ekintzaiaren hilketa. eta agoazarkan martxan jartzekotan diren proiektua proiektua bertan-bera usteko eskatu du. Eraiki nahi duten zentro hidroelektrikoak komunitatearen segurtasuna urratzen duela salatu dute. Rio Rioblankoko lehenka komunitateak jasandako mehatxuen errepresioaren eta zapalkuntzaren itiurri izan da, irakurri zuen kacerezen alabak komunikabideen aurrian. Gustavo Castro, Mexikarrak, ere gogor salatu du gertatzen ari dena. Castro Cáceresekin zegoen hilketaren unean eta zauritu egin zuten. Bere herrialdera itzuli ezinik dago, oraindik ere Hondurasko poliziaren esku. Atxiki nahi naute, esan dezakedana kontrolatu nahi dutelako. Eskutitz bat atera alizan dute lurraren lagunak elkartekoek zabaltzeko esateko daukana. Berta, hiltzen ikusi nuen nire besoetan. Ez dago bere joanak, sortutako malkoen pareko euririk, baina ez dago lehenzen borrokaren pareko indarrik, arras, arra, lurra, borrokatzeko transnacional handien kontra. Transnacionalen berrogei proiektu baino gehiagorekoren kontrako borroka da lehenka indigenen egunerokoa. Hondurasko berrogei tamarrere mutan dauzkaten lurrak berreskuratzeko. Estatuaren babespean ari dira enpresak zabaltzen, indigenek salatu dutenez. Castroen arabera, indigenek enpresai droelektrikoen aurka ezarritako salaketak desagerrara zine dituzte, indigenei beldurra eragin opin elkartea deus estatatu nahi dutela salatu du Kastro, ondurazen azken hogei urtetan egon den borrokarik emblematikoena. Kaceresek sortu, sortu zuen elkarteamila beratziehun da laurogeita ha amauan dozenakahalauneekin batera lurralde indigenak defendatzeko. Da. Abi Ayala odolustuta, astero astero batez ere eh, barkatu. Astero astero batez beste bi pertsona hiltzen dituzte munduan, beren lurrak, oianak edo ubideak defendatu dituztelako. Mehatxu dituzte urtegiak bai eta mehatzaritzen eta basogintzan diar duten multinazionalak ere. Eraso hoietako asko eta asko talde indigenen lurretan egiten dituzte. Bereziki Erdialdeko Amerikan, Kolombian, Mexikon, Perun eta Ekuadorren. Asian guztiz da adierazgarria Filipinetako kasua. Iazko urtea odolostua odoltsua. izan zen giza eskubideen alde diharduten ekintzaileentzat. Frontline defentsa def defendersek, Kaleratutako txosten baten arabera, ehunta berrogeita haasei ekintzaile hil zituzten munduko hogeita borst herrialdeetan. bi .000 haalauan baino ehunko hamabost gehiago. Abe, abiaialan hil zuten ekintzaile gehien. Erdiak baino gehiago, laurogeita zazpi Kolombian bereziki ururtea gogorra izan zen. Berrogeitan hamalau erailketa zenbatu zituzten. Alere, biztan leko zen izan da kalterik handiena. Eta ez dirakazu bakanak, global eitnesek publikatutako txostenak erakusten duen bezala, abiaialako hainbat herrialdetako egoera bera izaten da, lurroietan fikatzen badira laborantza, industria, zaiak erauzten dituzten transnacionalak eta zentrale hidroelektrikoak baina indarkeriaz gain zigorgabetasuna zigor zigor, zigor ere modu berean edatu da. Txostenak salatzen du agintariek ez dutela inolako interesik edo jarrerarik justizia eskatzeko. Giza eskubideen aurkako erazotzaileen zigorgabetasunik ez du kontrolik dio. Mendezen bitetik. Justizia osoa lausoa da Brasilgo para estatu an. eta oso kasu urritan azeleratu da Amazonasko guretan. Eremu horietan bederatzireunda malau hilketa kasu izan dira azken iru amarkadetan eta apena segonten, eta apena segonten zigorturik. Se hil baino ez dute bere kondena espetxean. Epaitutako guztien euneko biak baino ez. Hogeita zazpi urte bete dira Chico Mendes bi fandeirok fan arantxo jabeak tiroz hil zuenetik Brasillen. Chico Mendes mondu baketxuan, modu baketsuan borrokatu zen egurraren eta erauzketaren aurka. Haren eriotzak eragin handia izan zuen nazioartean eta kautxoaren biltzaileek zituzten arazoak biztaratzea lortu zuen. Gaur egun ere prezio garestienean ordaintzen dute oraindik ingurumenaren aldeko ekintzaileek. Biktimak talde txikietako ekintzaileak izaten dira amaiz, Horregatik, helburua ul bihurtzen dira erasoitzaileen aurrean. Global Witness jakinara sidoenez, 11 izan dire azken bost urteetan hildako lenkak. Hondurezko indigenek gertutik ezagutut dute errepresiba. Azken bost urteetan hamaika, lenka, indigena, hildituzte tartean Nelson García eta Berta Cáceres. Tolupanen komunitateko berrogeita kide ere eraiak izan dira azken irua markadetan. Hogeita balgarren mendeko lehena hamarkadan inkurumenaren aldeko zazpireun aktivista hiltzituzten. Kopuru horrek herrialderik arriskutsu enetariko a egiten du Brasil. Kaporretaka gaiogua Guaraniarren komunitate indigenetako hainbat buruzagik eraso ugari jasan izan dituzte urte luzeetan. Erantzukizun handia dute bai Amazonasen modu ilegalean basoak ustiatzen dituzten konpainiek, bai bertako nekazariek. Ekonomia globala orain arte barneko ere ezkutatuta zoden lurretara iritsi da, eta arekin batera biolentzia haziegin da. Lurralde horietan, gobernuak inon baino ez egon diren eskualdeetan, komunitate indigenek aurre egin behar izan diote botere handiagoa duten enpresa buruei. izan da hemenetan lurreta eskatasuna txingurri atal internacionalista eta urren arte entzule maiteak agur.